Але не дай бог, хтось із них ставав паном. Таке не прощається. Зате й бідних ох, як не любили, та й справді. Бути бідним на Полтавщині гріх. Це вже треба бути таким ледацюгою. Адже тут посади дитя виросте. Через місяць усі вже потомилися не на жарт. Матеріалів було багато, і їх передавали в Київ для розшифрування, обробки і внесення в комп'ютер. Однак для професіоналів картина і без того вимальовувалася. Вони за місяць набили руку і були справжніми зубрами поля. Народ легко йшов з ними на контакт і розкривався до останньої клітинки. Відбулася рокіровка. На МТС посилали андибера з пляшкою і отримували іскрометні і відверті матеріали. Марго продовжувала вислуховувати жіноцтво і старих. Хоча Марго і Андибер працювали у зв'язці, підстраховуючи одне одного, проте ситуація постійно роз'єднувала їх. Андибер уже мав добрий досвід соціолога, тож досить скоро опанував принципи соціопсихологічного аналізу. Незважаючи на сережку в усі і хвостики ззаду, сільські чоловіки через кілька хвилин визнавали його за свого. Сільські жінки дещо соромилися його, тому тільки шарілися або реготалися. Зате зв'язка Марго-Андибер завжди була обласкана теплими полтавськими господинями саме завдяки Андиберові. Вони ніколи не поверталися з поля голодними, а часом навіть привозили із собою курочку чи качечку. Вони були чудовими партнерами у ладу одне з одним. Обоє любили свою роботу і сільських людей, незважаючи на те, що були городянами в другому, третьому поколінні. У них були в цій експедиції найякісніші матеріали. Щодо особистих стосунків, то вони й досі були нови. Обидві сторони чітко дотримувалися цього правила, цінуючи своє взаєморозуміння, боючись перейти межу, перетворити їхні партнерські стосунки на фамільярність і панібратство. Чи не дай Бог на командіровковий роман? Кінець першого місяця Поля мав свої особливості. Підходив час шкільних канікул, і материнське серце Марго стало вимагати до себе під крило дітей, про що вона повідомила чоловіка і свою секруху. Ніхто не заперечував. На кінець першого місяця зі свєткою завжди буває зрив. Вона плаче перед шефом, звинувачуючи його в тому, що вона через його дурнувату фірму не може влаштувати свого особистого життя. Що її ці села задовбали, що вона завтра поїде додому. Однак наставало завтра, а вона додому не їхала. Заностальгував за домом Сидоренко. Він знав, що поки він виконує свій громадянський обов'язок, його жінка з кимось іншим виконує свій сімейний обов'язок. Його коефіцієнт корисної дії різко упав. В одному з районних центрів їхня група поповнилася ще однією особою – Лещиним важким підлітком. Її сюди притарабанив інспектор по роботі з неповнолітніми Віка фиркала і плювалася на цю дебільну провінцію Але скадавала їй за потиличники